Kapitola 49. Nevzdělaní Edemové Zahlédl jsem, jak Alexa dal na opačné straně nádvoří, zvedl ruku na pozdrav. Kvote. Srdečně se usmíval. Právě ten, koho jsem chtěl potkat. Smím požádat o trochu tvého času? Samozřejmě, odpověděl jsem. I když jsem se mistra Dala oblívil, mimo přednáškové síně jsme se příliš nestýkali. Můžu tě pozvat na sklenku nebo na oběd? Chtěl jsem ti konečně náležitě poděkovat, že ses za mě postavil u soudu, ale měl jsem naplno. Právě tak jako já, přitakal Dal. Už pár dní se chystám s tebou promluvit, ale stále mi chybí čas. Rozhlédl se. Neodmítl bych nějaký den oběd, ale pití bych vynechal. Za celou hodinu musím být u zkoušek. Nešli jsme do hostince Bílý jelen. Ten podnik jsem ještě neviděl zevnitř, jelikož byl pro mě příliš drahý. Elk Sadal v tmavém mistrovském rouchu byl snadno k poznání, takže se k nám hostitel okamžitě přitočil a zavedl nás k soukromému stolu. Dal působil zcela vyrovnaně, ale ve mně stoupalo znepokojení. Nedokázal jsem si představit, proč by mistr sympatik vyhledával právě rozhovor se mnou. Co vám mohu nabídnout, zeptal se vysoký hubený číšník, jakmile jsme se usadili. Pití, výběr sírů, máme také výborného pstruha s citrónem. Toho pstruha a sír, zvolil si Dal. Číšník se obrátil ke mně. A vy? Dám si také pstruha, odvětil jsem. Výborně, zaměnul si ruce. A k pětí? Jabličný mošt, řekl jsem. Máte nějaké falovské červené? Zeptal se váha dal. Máme, pravil číšník. A dobrý ročník, smím je to tak říct. Dám si sklenku, prohlásil dal a vzhlédl ke mně. Jedna sklenka mě snad nezamlží úsudek. Čišník odspěchal a já zůstal u stolu sám s Elksoudalem. Připadalo mi zvláštní sedět takhle naproti němu. Neklidně jsem si poposedl. Tak, jak to s tebou vypadá? Začal Dal konverzačním tónem. Ujde to, odvětil jsem. Bylo to docela dobré období, až na... Pokynul jsem směrem k Imre. Dal se nevesele uchechtl. Hm. Připomínka dávných dob, že? Potřásal hlavou. Spolčení s démony, dobrý bože. Číšník nám přinesl pití a bez je slova zase zmizel. Mistr Dal zvedl svůj široký kramický kalich a já svůj dřevěný korbel. Na to, aby nás zaživa neupálili pověrčiví lidé, pronesl příbytek. Přes své rozpaky jsem se usmál a přesvědčil. Skvělý nápad! Napili jsme se. Dal si nad vínem uznalé povzdechlo. Pak se na mě zahleděl přes stůl. Tak teď mi něco pověz, pravilo. Už si někdy uvažoval o tom, co budeš dělat, až tady skončíš? Až dostaneš svůj gulden, chci říct. Moc jsem se nad tím nezamýšlel, přiznal jsem poctivě. Připadá mi to hrozně daleko. Při rychlosti, kterou postupuješ v hodnostech, to možná zas tak daleko není. Už si relar. Kolikže ti vlastně je? Sedmnáct. Zalhal jsem hladce. Můj věk to bylo mé citlivé místo. Většině studentů táhlo na dvacet, než se zapsali na univerzitu, natož, aby se stali členy Arkana. Sedmnáct. Zamyslel se dal. Člověk na to snadno zapomenne. Působíš tak dospěle. V očích se mu objevil zasněný výraz. Páni, já byl v sedmnácti hrozný. Studium, hledání svého místa na světě, ženy, pomalu zakroutil hlavou. Všechno se dá do pořádku, víš. Počkej tři, čtyři roky a všechno se usadí. Pozvedl ke mně Kalich, než se znovu napil. Tedy ne, že bys vypadal na nějaké potíže. Relar v sedmnácti. To už něco znamená. Trochu jsem zčervenal a nevěděl jsem, co říct. Číšník se vrátil a začal na stůl pokládat jídlo. Prkénko s nakrájenými síry. Měsku s malými kousky opečeného chleba. Měsku s nakládanými jahodami, další s borůvkovým džemem, tácek s vyloupanými ořechy. Dal si vzal kousek chleba a plátek drobivého bílého síra. Jsi úžasný sympatik, řekl. Pro tak šikovného člověka se najde spousta příležitostí. Položil jsem jahodu na kousek síra a chleba, pak jsem sousto strčil do pusy, abych získal čas na rozmyšlenou. Naznačoval mi snad dal, že by si přál, abych se víc zaměřil na studium sympatie? Naznačoval snad, že by podporoval můj postup na LT? Elodin mě podporoval při povýšení na Relara, ale já věděl, že tyhle věci se mění. Mistři se obvykle o mimořádně slibné studenty přetahovali. Například Molá bývala archivářkou, než ji Arbil přetáhl do mediky. Mě studium sympatie opravdu baví, pravil jsem opatrně. To je zcela zjevné, pousmál se dal. Někteří tvoji spolužáci by si přáli, aby tě bavilo o něco méně, tím si buď jist. Zal si další kousek sýra a pokračoval. Tedy nemělo by se to přehánět, řekl snad tekam. Nadbytek učení žákovi škodí? Vlastně jde o výrok Ertrama Moudrého, opravil jsem ho. Tu knihu mistr Loran v tomto období vyčlenil pro redolarské studium. V každém případě je to pravda, pravil Dal. Možná bys měl jedno období vynechat, trochu si odpočinout. Třeba cestovat, užít si slunce. Znovu se napil. Není Na hezké vidět někoho z edemských druhů s neopálenou tváří. Číšník dorazil z talíři ryb, z nich se kouřilo a linula se vůně másla a citrónu. Na chvíli jsme se oba soustředili na jídlo. Byl jsem vděčný, že nemusím mluvit. Z jakého důvodu mi dal nejdříve skladá poklony a pak mi navrhuje, abych odešel? Po chvíli si Alexa dal spokojně povzdechl a odstrčil talíř. Povím ti jeden krátký příběh, spustila. Příběh, který rád nazývám... Nevzdělaní Edemové. Při těchto slovech jsem vzlédl a pomalu jsem dál žvíkal rybu. Udržoval jsem si bezvýraznou tvář. Dal zvedl obočí, jako by čekal, co k tomu dodám. Když se mlčel, pokračoval. Byl jednou jeden učený arkanik. Věděl vše o sympatii a sigaldry a alchymii. Měl v hlavě úhledně uložených snad tucet jmen, Hovořil osmi jazyky, měl překrásný rukopis. V podstatě jediné, co mu zabránilo stát se mistrem, bylo špatné načasování a jistý nedostatek společenské uhlazenosti. Upil vína. Takže tenhle člověk se vydal na cesty a doufal, že v širém světě najde štěstí. A cestou do Tinue přišel k jezeru, které potřeboval přejít. Dal se široce usmál. Naštěstí to byl edemský plavec se člunem, který mu nabídl, že ho převeze na druhou stranu. Arkanik viděl, že cesta zabere několik hodin a tak se s ním dal do řeči. Co si myslíš, zeptal se převozníka, o Tecamově teorii energie jako elementální substance oproti vlastnosti hmoty. Převozník odpověděl, že se nad tím nikdy nezamýšlel. A co víc, že to ani nemá v úmyslu. Jistě ale znáš Tekamovu Teofany, zeptal se Arkanik. Nemám žádné vzdělání, vzácný pane, pravil převozník. A toho vašeho Tekama bych nepoznal, ani kdyby přišel a prodával mé ženě jehly. Zvědavý Arkanik mu položil ještě pár dalších otázek a Edem přiznal, že nemá ponětí, kdo je Feltemi Race ani k čemu je pohonná jednotka. Arkanik tak pokračoval celou hodinu, nejprve ze zvědavosti a potom v úděsu. Poslední kapkou bylo zjištění, že převozník neumí ani číst, ani psát. No tady, vážený, pravil Arkanik znechuceně. Každý člověk má povinnost na sobě pracovat. Člověk bez vzdělání je jen o málo lepší než zvíře. Dal se zubil. No, jak bys jistě uhrl, pak už rozhovor nepokračoval. Další hodinu se plavili v napětém tichu. Ale když už v dálce před sebou viděli druhý břeh, překvapila je bouře. Člunem zmítali vlny, prkna a vrzela. Rem se zahledil na mraky a pravil. Za pět minut bude opravdu zlé a pak ještě hůř, než se vyjasní. Tenhle člun to nevydrží. Budeme muset ke břehu doplavat. A s tím si převozník stahl košily a ovázal si ji kolem pasu. Ale já neumím plavat, namítl arkanik. Dal dopil zbytek vína, otočil kalech a postavil ho na stůl. Chvilku vyčkával a sledoval mě s neurčitě spokojeným výrazem ve tváři. To nebyl špatný příběh, poznamenal jsem. Jen si trochu přehnal přízvuk toho převozníka. Dal naznačil posměšnou úklonu. Vezmu to v úvahu. Zedl prst a věnoval mi spěklenecký pohled. Ten příběh nemá jen potěšit a povovit, ale je v něm skrytý kus pravdy, který objeví jen ten nejbystřejší student. Zatvářil se tajemně. V příbězích je veškerá moudrost světa, víš? Později toho večera, když jsme u Ankera hráli karty, jsem o našem setkání vyprávěl přátelům. Bosketl ti náražku, pitomče, ozval se Manet podrážděně. Karty byly celý večer proti nám, ztratili jsme pět kol. Ty jen odmítáš slyšet. Naznačoval mi, že bych měl na jedno období přerušit studium sympatie, zeptal jsem. Ne, štěkl Manet, řekl ti to, co jsem ti já pověděl už dvakrát. Jestli se v tomto období přihlásíš ke zkouškám, jsi král pytomců. Cože? Vyhrklil jsem. Proč? Manec klidem položil karty. Kvote, jsi chytrý chlapec, ale dělá ti potíže slyšet něco, co slyšet nechceš. Otočil se doprava, pak doleva, Nevillema a Simona. Zkusíte mu to vysvětlit? Vy jedno období, pravil Vilém, aniž by vzhlédl od karet. Potom dodal. Tupče. Vážně by měl, přidal se vážně Simon. Všichni ještě mluví o tom soudu. A soudu? Rozesmál jsem se. Vždyť už je to přes jedeník. Vykládají si, jak jsem z toho vyšel úplně nevinně. sproštěn obvinění v očích železného zákona i samotného milosrdného Thélua. Manec si hlasitě od friku. Bylo by výhodnější, kdyby tě potichu prohlásili vinným, než tě hlasitě zprostit viny, uhlédl na mě. Víš vůbec, kdy byl naposled nějaký arkanik postaven před soud kvůli spolčení? Ne, přiznal jsem. Ani já, řekl. Což znamená, že už je to hrozně, hrozně dávno. Jsi neviní. to je pěkné, ale ten soud ušetřil univerzitě velký černý monokl. Připomněl lidem, že ty sice nezaslouhuješ upálení, ovšem někteří arkanici možná ano. Potřásl hlavou. Buď si jist, že mistři nad tím vesměs zzuří. zuří. Někteří studenti z toho taky nemají radost. Dodal byl temně. Není to přece moje vina, že k tomu soudu došlo. Bránil jsem se, ale potom jsem se trochu stáhl. No, ne úplně. To všechno rozvířil Ambros. To on stal v pozadí celé té záležitosti a chechtal se do hrsti. I tak, pravil Will. Ambrose měl dost rozumu, aby v tom období zkoušky vynechal. Cože? vyhrokli jsem. On nejde ke zkouškám? Nejde, přitakal Vilém. Před dvěma dny odjel domů. Ale vždyť ho s tím soudem nic nespojovalo, namítli jsem. Proč by odjížděl? protože mistři nejsou zase tak hloupí, řekl Manet. Vy dva jste na sebe štěkali od první chvíle jako vstéklí psi. Zamešleně si poklepal na rty, výraz plný přehnané nevinnosti. Mimochodem, připomeň mi, co jsi dělal u Zlatého poníka tu noc, kdy u Ambrose hořelo. Dal jsem karty, odpověděl jsem. No jistě, na to Manet tónem jenž přetékal sarkazmem. Vy dva jste po sobě házali kameny celý rok a jeden z nich konečně trefil sršní hnízdo. Jediná rozumná věc v takovém případě je utéct do bezpečné vzdálenosti a počkat, až ustane bzukot. Simon si ostýchavě odkašlal. Strašně nerad se k tomu přidávám, vyjádřil se omluvně, ale povídá se, že jsi obědval s plískem. Zašklebil se. A Fela mi svěřila, že zaslechla něco v tom smyslu, že, že chodíš s Devi. Víš přece, že to není pravda, řekl jsem. Jen jsem ji navštívil v zájmu nastolení míru. Vždyť byla skoro připravená s nístmi zaživa játra. A s plískem jsem mluvil jen jednou a stěží patnáct minut. Devi? Zvolal rozhorčeně manet. Devi a plísk? Jeden vyloučený a druhý prakticky také? Odložil karty. Proč se stýkáš s takovými lidmi? A proč já se vůbec stýkám s tebou? No tak. Přeletl jsem pohledem mezi Vilem a Simem. Vážně je to tak zlé? Vilem také odložil karty. Předvídám, pravil klidně, že pokud půjdeš k pohovorům na ti školné nejméně 35 talentů. Pohlédl na Sima a Maneta. Na to vsadím celou marku zlata. Sedí si se mnou někdo? Nikdo z nich sásku nepřijal. Pocítil jsem zoufalou prázdnotu v žaludku. Ale to přece vykoktali jsem. Tohle. Sim také odložil karty. Ponurý výraz se podivně vyjímal na jeho přívětivé tváři. Kvote, pronesl vážně. Říkám ti potřetí. Vynech jedno období. Nakonec jsem si uvědomil, že přátelé mají pravdu. Na neštěstí jsem ale od té chvíle neměl co na práci. Neměl jsem důvod studovat na zkoušky a začínat s dalším projektem v řemeslech by byl naprostý nesmysl. Ani představa pátrání po čandýnech nebo aminech v archivu mě příliš nelákala. Vždyť už jsem se tomu věnoval tak dlouho a našel jsem tak málo. Pohrával jsem si s myšlenkou, že bych zkusil hledat i někde jinde. Jsou přece i jiné knihovny. Každé šlechtické sídlo má při nejmenším skromnou sbírku, která obsahuje záznamy o domácnosti a historii pozemků a rodu. Většina kostelů má podrobné zápisy, sahající staletí do minulosti, kdy jsou detailně popsány soudy, sňatky i různá jiná řízení. Totež se dalo říct o každém větším městě. Amirové nemohli zničit každou zmínku o své existenci. Samotný průzkum by ovšem nebyl to nejtěžší. Nejobtížnější by bylo získat přístup k těmto knihovnám. Sotva bych se mohl ukázat někde v renéce obličených v cádech a pokrytý prachem cest a žádat o svolení prodestrovat si palácový archív. Tohle byl další příklad, jak nesmírně užitečné bylo mít patrona. Takový mecenář by mi mohl napsat doporučující dopis, který by mi otevřel všechny možné dveře. Co víc, s jeho podporou bych si mohl zajistit slušné živobytí na cestách. Mnoho malých měst totiž nikoho nenechá ani zahrát v místní hospodě bez potvrzení o patronátu. Univerzita mi byla po celý rok středem života. Teď, když jsem byl postaven před nutnost opustit ji, jsem byl s rozumem v koncích a neměl jsem ponětí, co bych měl dělat.